Salmul 94 De mulțumire către Sfinții Arhangeli Sfinte Arhangeli Mihail, îți mulțumim fiindcă de vrăji, spite, hule, desfunări și ucideri ne ocrotit, și la cerul Domnului sufletele noastre le-ai călăuzit. Sfinti Arhangeli Gabriel, îți mulțumim fiindcă ești cu de a scrie citi și răspândi rugăciuni, cântări și cărți ne-ai Sfinților, Sfinte Arhangele Rafael, îți mulțumim, fiindcă la vindecarea rănilor ce le-am ne făcut ne-a ajutat. Sfinte Arhangele Uriel, îți mulțumim, fiindcă viața și sufletele noastre în lumină le-ai așezat. Sfinte Arhangele Satil, îți mulțumim, fiindcă rugăciunea noastră de greșeli le curățat. Sfinte Arhangele Gudil, îți mulțumim fiindcă înveșmântul slavei lui Dumnezeu ne-a îmbrăcat. Sfinte Arhangele Valahil, îți mulțumim, fiindcă între cei binecuvântați, ne-ai ridicat. Sfinților Arhangel, vă mulțumim, fiindcă pentru judecata sufletului nostru, cu răspunsul faptelor bune ne-ați ajutat. Sfinților Arhangel, vă mulțumim, fiindcă la nunta Fiului celibit Iubit ne-ați chemat. Sfinților arhangel vă mulțumim, fiindcă mântuirea și sfințirea noastră ați lucrat!